риби. Риби водяні істоти, які живуть у солоних і прісних водах по всьому світу. Вони бувають різні за формою і розмірами, але майже всі покриті лускою і мають сильні плавники для плавання. Так само, як і всім живим істотам, рибам потрібен кисень, але отримують вони його не з повітря, а з води. Вода попадає в рот риби, і потім виходить через зябра. Кисень переходить з води в тоненькі кровоносні судини в зябрах. Досить часто риби плавають косяками. На це є підстава – груповий самозахист риб. Це перешкоджає нападу на окрему рибу в косяку. Усі риб'ячі лусочки розміщені в одному напрямі – вздовж тіла, що допомагає рибам пливти у воді. Ти можеш сам зробити луску. Наклей папірові смужки рядами вздовж тіла риби. Починай від хвостового плавника до голови, а на другій моделі – від голови до хвоста. Тепер спробуй провести по воді обома моделями риби і сам відчуєш різницю. Цвіркун і коник Цвіркуни і коники – це комахи, які переважно стрибають на своїх довгих задніх кінцівках, а не літають. Самці цих комах співають, заманюючи самок. У коників цей ритмічний звук утворюється тертям задніх кінцівок одна об одну, в той час як цвіркуни використовують для співу свої крила. Перелітна сарана – це вид комах-кобилок, поширених в Африці, Кожного року вони збираються у величезні зграї, які знищують посіви. Для попередження нападників більшість коників мають яскраве забарвлення. Вони захищаються, випльовуючи їдку деякий отруйну піну. Коники чудово стрибають завдяки сильним м'язам на довгих задніх кінцівках. Вони здатні стрибати на відстань, яка дорівнює 12 довжинам їх тіла. Уяви собі, що маючи такі здібності, дитина змогла б перескочити через будинок. І чагарникового, і великого зеленого-оранжерейного цвіркунів називають «Кетідідс». Ця назва походить від особливого звучання пісні «Залицяння самців». Щоб чути спів самців, у самок цвіркунів є щілиноподібні вушка на передніх кінцівках. Скринька фактів. Цвіркуни, кобилки, сарана їдять листя і трави. Деякі коники їдять інших комах. Кожний вид цих комах має свою власну пісню. Іноді люди тримають цвіркунів у коробочках щоб насолоджуватися їх піснями.